Încerci pe pământ, pe și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii cu ocazia lecțiunii Le 225. Lecțiunea noastră de astăzi, în cadrul căreia studiem Cuvântul lui Dumnezeu sub formă de meditații scurte asupra fiecărui verset din Noul Testament, ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 13. Din capitolul 19 al Evangheliei după Luca. Din versetul acesta am avut cu ocazia lecției trecute o serie de gânduri, cărora însă nu le-am putut adăuga, și pe cele pe care dorim, cu voia lui Dumnezeu, cu ajutorul lui și bunăvoința dumneavoastră, să vi le prezentăm astăzi, la începutul lecției noastre. Înainte de aceasta, însă, haideți să mai citim câteva gânduri în legătură cu Sufletul, așa cum le-am găsit așternute într-o. Broșură intitulată Oglinda a sufletului omenesc, scrisă de Richard Wurmbrand. Aceste gânduri sunt menite să ne lămurească lucrurile cu privire la sufletul nostru. răm la concluzia că omul se ocupă cel mai puțin de suflet, deși ciudat. Sufletul va trăi veșnic, în timp ce trupul acesta care ne ocupă cea mai mare parte din timp este atât de trecător. Am mai stabilit, din preună cu scriitorul Richard Wombland, că sufletul, dacă vrea să trăiască în fericire dincolo, trebuie să fie curățit, iar curățirea aceasta, ne spune dumnealui, prin pasajul pe care îl vom parcurge în minutele următoare, sub titlu Pocăința, se face prin pocăință. Pasul hotărător înspre mântuirea sufletului este, deci, pocăința. Ce este pocăința? Cuvântul acesta de pocăit, este atribuit sub formă de jocură la adresa creștinilor care, spre deosebire de ortodoxi și de catolici, nu se adună în biserici din acestea tip, ci se adună în săli simple, săli cărora de numere de adunarea creștinilor și, spre deosebire din nou de ortodoxi și de catolici, spre deosebire de cea mai mare parte dintre aceștia, creștinii se duc în fiecare duminică la adunarea lor. Cuvântul acesta, pocăit, se află în scriptură. Este tradus din cuvântul grecesc metanoia, care este tradus prin pocăință. Și ce înseamnă aceasta? Înseamnă a dobândi o altă minte. Expresii biblice sinonime sunt aș face rost de o inimă nouă, a deveni o făptură nouă, a se lepăda de sine. De asemenea, prin cuvântul metanoia se mai înțelege naștere din nou a redeveni copil, a fi curat de tot și altele. Iată deci că pocăit nu înseamnă numai ceea ce știam noi, niște oameni de care să râdem, ci cuvântul de pocăit este în Scriptură. Și ca niște ortodoxi cu minți ce suntem, nu ne permitem să râdem de niște oameni care împlinesc un cuvânt al Scripturii. Și din aceasta înțelegem că, dacă nu suntem o ființă nouă, dacă nu ne facem rost de o inimă nouă, dacă nu suntem născuți din nou, deci ceva cu totul nou decât a fost înainte din naștere, nici nu suntem credincioși. Așadar, aflăm foarte interesant astăzi că un adevărat credincios care vrea să meargă la locul cu verdeață după ce își va isprăvi alergarea pe pământ, este acela care... Este pocăit, adică este o făptură nouă în Hristos, o făptură cu totul deosebită de aceea pe care a dobândit-o prin nașterea firească. Mergând în continuare, haideți să analizăm acum de ce este nevoie ca un suflet să fie pocăit dacă vrea să meargă în cer. Ce anume este stricat în sufletul nostru ca să trebuiască neapărat să fie schimbat în mod radical? Unii cred că însuși conținutul lui. Și își umplu sufletul cu un conținut nou. E adevărat, pun în el lucruri dumnezeiești în loc de cele pământești cu care erau umplut sufletul altădată. Dar ia spuneți dumneavoastră, poate oare un automobil rămas în pană să fie făcut să meargă bine doar printr-o schimbare a pasagerilor? Adică dacă din suflet schimbăm numai conținutul lui, se va schimba sufletul? Ne dăm seama că nu. O mașină în care e schimbat numai pasagerii va rămâne pe loc, ea nu se repară, ceea ce trebuie reparat este motorul. Și acesta, din păcate, este experiența multor oameni care s-au amăgit o vreme că sunt credincioși. Ei au schimbat conținutul sufletului lor, dar sufletul, adică motorul, le rămâne tot însetat, nesatisfăcut, nemântuit. Ei rămân tot în moarte și în vrăjmășie cu Dumnezeu, deși gândurile este la el, întrucât structura intimă a sufletului lor, caracterul lor, mecanismul lor psihologic nu a fost schimbat, fiindcă nu a fost reparat defectul fundamental al sufletului lor. Nu a fost înlăturată stricăciunea din suflet care a cauzat stricarea. Mai sunt alții care gândesc că a, este de ajuns să repare mecanismul sufletului și reușesc cu vremea să aibă o mașină care funcționează bine. Numai că de bine ce merge, Domnul Isus ne avertizează că șapte draci noi vor intra în ea ca pasăgeri, văzând că sufletul este gol și atât de îmbietor. Pentru că dacă l-au reparat, l-au reparat, dar n-au pus în el pe Hristos. Pocăința deci! Trebuie să fie o schimbare totală a sufletului nostru, o schimbare atât a structurii intime a sufletului, cât și a conținutului vieții noastre sufletești. În lecțiunea viitoare vom arăta, iubiți ascultători, ce este anume stricat în mecanismul omenesc. Înainte însă de a încheia episodul de astăzi, vreau să mai amintesc ceea ce am amintit cu vreo 20 probabil de lecțiuni în urmă, și anume, întărirea acestui punct de vedere de către Ion Bria, un mare teolog român al zilelor noastre, în cartea sa pe care a scris-o Iisus Hristos, sub coordonarea profesorului universitar dr. Remus Rus. La pagina 28, în legătură cu schimbarea aceasta care trebuie să aibă loc în suflet, citesc. La fel, răscumpărarea nu este o simplă restaurare morală a celui ce a greșit, ci o transformare radicală a firii umanei prin participare la umanitatea nouă a lui Hristos. Încheiat citatul. Este vorba așadar de o schimbare absolută, totală, o schimbare radicală, așa cum o numește marele teolog Ion Bria, care trebuie să aibă loc în sufletul nostru dacă vrem să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Doamne tatăc, mulțumim că pe toate căile, ne-ai vorbit și astăzi, ne-ai arătat adevărul, ne-ai iluminat cu privire la calea pe care trebuie să apucăm ca să putem să ajungem sus în cerul și în veșnicia fericită. Dorim, ca, ascultând în continuare mesajul cuvântului tău de astăzi, să înțelegem și mai bine te rugăm să ne iluminezi cu privire la stricăciunea sufletului nostru în așa hal încât nu poate fi nimic recuperat, și convingi de acest adevăr să apelăm la tine. Să primim pe Domnul Iisus Hristos prin care ne dai un suflet cu totul nou de natură, de origine dumnezeiască de la tine din sus din cer și prin această făptură nouă, sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, să putem să trăim o viață de asemenea nouă, prin care să te slăvim pe tine începând de acum și apoi în toți vecii. Amin. Vino, deci, la Domnul Isus, așa cum ești, primește-l pe El și prin puterea Duhului Său vei trăi o viață nouă, viață cu noul statut de copil al lui Dumnezeu. Nu vei mai fi străin, nici oaspete, ci copil din casa lui Dumnezeu, așa să ne ajute Domnul pe toți, amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 13 de la Luca, de la capitolul 19, unde Domnul Isus spune că a chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, Puneți în negoț până mă voi întoarce. Suntem așadar în împrejurarea în care Domnul Isus ne spune pilda polilor sau minelor. Ce să fie polii aceștia? Timpul nostru. Talentele noastre, bunurile noastre pământești și întreaga noastră ființă, toate acestea aparțin Domnului. Pentru el și lucrarea lui trebuie să cheltuim totul. Aceasta ar trebui să fie gândul nostru de fiecare clipă și toate mișcările noastre să fie îndreptate spre această țintă. Putem înmulți valorile Domnului numai când ne depărtăm de căile noastre, de gândurile noastre și planurile noastre. Trăim noi pentru El, pentru felul Lui de a fi? Să nu dorim și să nu fim nepăsători ca ceilalți oameni, ci să veghem și să fim serioși. Deci, Domnul Isus spune, puneți în negoț până mă voi întoarce. Ce gând însemnat este acesta până mă voi întoarce? Domnul Isus va veni din nou să punem la inima acest adevăr însemnat. Aceasta ne va ajuta să ne sfințim tot mai mult în gândurile și viața noastră, ne va face tot mai vie nădejdea în el și ne va umple de tot mai multă râvnă în slujba lui. Până se va întoarce să fim credincioși în lucruri pe care ni l-am credințat. Voia noastră să-i opredăm lui în întregime, pentru ca toată viața noastră să fie oglinda slavei lui printre oameni. Căci Domnul nu se uită atât la mărimea lucrului pe care îl facem, cât mai ales la pricina și scopul pentru care facem un lucru. Trebuie să luăm bine seama la însemnătatea mare pe care o au lucrurile mici. Ele ne cer multă răbdare și putere ca să le îndeplinim fără murmur. Ele ne cer multă credință ca să stăruim în împlinirea lor ani de -a rândul. Prin harul lui Dumnezeu trebuie să fim credincioși în folosirea talentului ce ne-a fost încredințat. Cel mai bun fel de a aștepta pe Domnul Isus este munca neîntreruptă pentru înmulțirea valorilor sale binecuvântate. În versetul următor, 14 de la Luca 19, Domnul Isus continuă pilda în felul următor. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Despre Domnul Isus Hristos este vorba aici. El este împăratul care are dreptul să împărățească peste noi pentru că El ne-a zidit, dar nu vrea să împărățească fără voia noastră. Nu ne silește pentru că împărăția Lui este împărăția dragostei. El dorește să-i fim supuși din dragoste. Când Domnul Iisus împărățește peste cineva, se vede dată felul Lui de a fi, Duhul Lui Hristos, Mireasma Lui Hristos, pentru că împărăția Lui nu din lumea aceasta și nu are felul lumii de a fi. În împărăția Domnului Isus nu mai este păcat, nici minciună, nici întuneric. În împărăția Lui nu mai sunt despărțiri naționale, confesionale și de clasă socială. În împărăția Lui nu mai sunt lupte firești, după întâietate, cum slavă de șartă și după câștig mărșab. Toate acestea lipsesc din împărăția Lui. Acolo unde împărățește Hristos, este o altă rânduială. Sunt alte dorinți, alte plăceri, pentru că este o cu totul altă viață. Este o viață de origine cerească, necunoscută aici pe pământ. De neînțeles este faptul că în viața multor oameni care își zic credincioși, care au pretenția că sunt născuți din nou, care mărturisesc cu gura dragostea Domnului Hristos, nu se vede totuși felul lui de-a fi, acolo unde este duh de partidă, goană după întâietate, goană după lucrurile pământești, acolo unde se vede păcat trupesc, păcat duhovnicesc și nesupunere față de tot cuvântul scris al lui Dumnezeu? Ei bine, acolo e semn vădit că nu împărățește Hristos, chiar dacă se folosește foarte mult numele Lui. Duhul răzvrătirii omului față de Dumnezeu, făcătorul său, este neînchipuit de puternic și de viclean. El știe să se ascundă sub cele mai frumoase haine ale unei evlavii de formă și este gata să plătească mari jertfe pentru ca să-și păstreze domnia. Orice stare potrivnică Domnului Isus, orice poziție străină de Duhul Lui, de felul Lui de-a fi, orice umblare după împlinirea voiei noastre, Orice neascultare de cuvântului și orice abatere de la dragoste este un fel de solie trimisă de viața noastră către Mântuitorul Hristos prin care îi spunem, nu vrem ca El să împărățească peste noi. Dragul meu, tu ești de plin sub stăpânirea Domnului Hristos? Cercetează-te în mod cu totul serios, pentru ce ai pierde prilejul acesta minunat? În versetul următor, Domnul Isus continua. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robia aceea, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Domnul se va întoarce, trebuie să știm bine lucrul acesta. Acesta este un adevăr pentru fiii credinței, tot așa de puternic și ușor de priceput, ca și întoarcerea, ca și răsăritul soarelui în ziua următoare, după ce el seara s-a dus și a apus. Soarele neprihănirii, Domnul Isus a plecat acum, dar el se va întoarce la vremea hotărâtă. Nimeni nu-l poate împiedica în ceea ce trebuie să facă, după cum soarele nu poate fi împiedicat de nimeni în mersul și lucrarea lui. La întoarcere, Domnul Isus va chema la sine pe toți cei cărora le-a încredințat valori ca să le ceară socoteală de felul cum le-au administrat, cum le-au înmulțit sau nu. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să iasă cu câștig din toate cele date nouă de către Marele Împărat. Când va veni Domnul Isus, vrea să vadă întâi câștigul de pe urma valorilor pe care ni le-a încredințat. Ni se arată aici că a spus să cheme pe robii aceia cărora le deduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Să adunăm necurmat în casa Domnului valorile Domnului. Să adunăm ce adună și cum adună el. De aceea ne-a dat el banii lui. Nu orice și nu oricum trebuie să adunăm noi în casa Domnului, ci numai ceea ce este de natură dumnezeiască, adică să aibă felul Domnului de a fi. Cine nu adună cu mine risipește, spune Domnul Isus. Vai de cei care întrebuințează valorile Domnului ca să adune câștig în casa străină. Vai de cei care le nevesc sau se tem să meargă în lucrare ca să nu-și strice socotelile pământești. Toți aceștia sunt Robi răi care vor da socoteală în fața stăpânului. Așadar, când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robi aceia cărora le dăduse banii ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Fratele meu! În curând va veni Domnul Isus și se va uita să vadă la tine și la mine cât am câștigat pentru casa lui cu valorile încredințate nouă. Ce va vedea oare? Dar noi ce vom auzi oare din gura lui binecuvântată? În versetul 16, Robii chemați, vin și încep să dea socoteală. Citim versetul 16. Cel din tâi a venit și a zis: Doamne, polul tău a mai adus zece poli. Valorile Domnului încredințate nouă, credincioșilor săi, trebuie să aducă în Vistieria lui veșnică noi valori de aceeași calitate, adică de aceeași fire, de aceeași natură. Robul acesta spune: Polul tău a mai adus 10 poli. Să înmulțim averea Domnului în noi și prin noi în alții, iată care este chemarea și rostul nostru pe pământ de copii ai Domnului. Nu numai să nu se piardă din ceea ce am primit, ci să înmulțim zilnic averea stăpânului nostru. Aceasta trebuie să fie grija noastră cea din în viața pe care o trăim aici. Cine adună valori pentru vistieria lui Dumnezeu, acela își trăiește cu adevărat viața de rob credincios al lui Dumnezeu, acela este creștin. De fapt, cine adună valori pentru Dumnezeu, adună pentru sine însuși, căci la sfârșit toți vom fi în Dumnezeu, el fiind totul în toți.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 să facă să sporească mulțumirile slavei lui Dumnezeu, spune la 2 Corinteni, iar la Romani 8.32 spune Ne va da fără plată, împreună cu El, cu Hristos, toate lucrurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa orânduire și pentru făgăduințele sale făcute fiilor credinței, care sunt har, nemăsurat și veșnic. În versetul următor, Domnul Isus. După ce a ascultat pe robul acesta, îi spune: Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a zece cetăți. Om bun cu adevărat este numai cel care s-a contopit cu Dumnezeu, unicul bun, prin credința în Domnul Isus și în jertfa lui, și care apoi înmulțește darul primit, adunând în vestieria împărăției lui Dumnezeu. Valori izvorute din Dumnezeu care poartă pecetea felului său de a fi. Ascultarea de Dumnezeu prin credință și supunerea de plină față de cuvântul lui scris te face bun, adică asemănător cu Dumnezeu. Numai cei care seamănă cu Dumnezeu, care au felul lui de a fi, sunt adevărații credincioși în înmulțirea valorilor lui. Ei vor primi un loc pe scaunul de domnie alături de marele lor stăpâni. Dacă ei au cărmuit bine, lucrarea lui pe pământ, înmulțind polul lui, vor cărmui bine și în veșnicie, valori mai mari, întinderi mai mari, așa cum ne este arătat aici, 10 cetăți. Un gând vrem să subliniem aici. Robul nu s-a lăudat cu ce avea el, cu munca lui, ce a lăudat darul stăpânului zicând, polul tău a mai adus zece poli. Dacă n-ar fi darul lui Dumnezeu, Toată străduința noastră ar fi zadarnică. Deci pe Dumnezeu să-l înalțăm în orice timp și în orice loc și atunci munca noastră pentru mulțirea darului său va fi încununată de biruință și de roadă. Răsplata robului credincios în veșnicie va fi un câmp de lucru mai mare, zece cetăți, care va aduce o mai mare slavă stăpânului. Nimic nu formează mai mult pe om decât credincioșia în cele mici, e în rugăciune, în cercetarea scripturilor, în ascultarea deplină de ceea ce este scris, în legăturile familiale, în legăturile frățești, în dărnicie și în toată umblarea sa de lumină printre oameni. Adevărata mărturisirea numelui Domnului Isus, a feisare și a făgăduinței venirii sale, începe de la lucrurile cele mici. Mântuitorul nostru este atent. La felul cum înmulțim noi darul său în cele mai neînsemnate împrejurări și în fața celor mai de jos suflete. În versetul următor, la versetul 18, aflăm că vine un alt slujitor și de raportul. Citim. A venit al doilea și a zis, Doamne, pulul tău a mai adus cinci poli. Vedeți, robii buni pun în negoți numai banii stăpânului, nu banii lor sau ai altuia. Robii lui Dumnezeu lucrează numai cu valorile lui Dumnezeu, nu cu valorile lor sau ale altora. Numai banii lui Dumnezeu trebuie înmulțiți, nu alți bani, căci numai banii aceștia aduc adevăratul câștig pentru împărăția lui Dumnezeu. Alți bani, când spunem bani, ne referim la alte valori, care nu-și au o bârșie în Dumnezeu, aduc numai pagubă pentru Dumnezeu și casa Lui. Oricât de strălucitoare ar fi valorile firii vechi, Dumnezeu nu le primește în lucrarea sa. Ele pustiesc tot ce-i duhovnicesc și sfânt. Talentele omului, nepredat lui Dumnezeu, neîntors la Dumnezeu, fac mare rău lucrării Lui și cu cât sunt înmulțite, cu atât răul crește. Deci, robul al doilea a spus și el, Doamne, polul tău a mai adus cinci poli. Ceea ce vine de la Dumnezeu este purtător de viață și viața se înmulțește dacă nu îi se pun piedici din afară. Dumnezeu ne-a dat daruri, ne-a dat valori numai cu un singur scop. Să fie înmulțite, căci în ele însele poartă puterea înmulțirii dacă nu le împiedicăm. Înmulțirea valorilor lui Dumnezeu înseamnă înmulțirea vieții, înmulțirea harului mântuirii, Înmulțirea sau lățirea împărăției lui Dumnezeu. În versetul 19 de la Luca 19, Domnul Isus îi spune acestuia. Primește și tu a cinci cetăți. Noi, credincioșii Domnului Isus, suntem ogorul în care El își pune sămânța sa ca să se înmulțească. Fără ogor nu se poate înmulți sămânța. Un ogor este mai rodnic și altul mai puțin rodnic. De ce? pentru că unul este desțelenit mai bine, este curățit mai bine de spini, de pietre și de alte lucruri. Este apoi gunoiit, pe când altul este mai puțin lucrat. Robii din pildă au primit fiecare câte un pol, câte un ban, însă la unul polul a adus 10, pe când la celălalt numai 5. Stepanul a fost mulțumit și de robul al doilea, dar răsplata a fost pe măsura muncii lui, adică 5. Cetăți Frații mei, sămânța este a lui Dumnezeu, dar munca pentru mulțirea ei trebuie să fie a noastră. Dumnezeu vrea să fie împreună lucrător cu noi pentru mulțirea verisale, sale, de aceea ne-a chemat la sine și ne-a dat daruri. Chiar și puterea de muncă este tot darul lui, însă noi să nu le nevim sau să fim ușuratici. Să muncim ogorul vieții noastre, întrebuințând toate mijloacele moderne ale harului Dumnezeesc, pentru ca să dăm maximum de roadă. Dumnezeu vrea să fim harnici. Dacă polul încredințat nouă poate să aducă zece poli, atunci să nu îl împiedicăm. De ce să înmulțim cu mai puțin când se poate mai mult? Înțelegem noi oare adevărul acesta? Domnul să ne ajute! Și dacă vrem, El ne va ajuta. Problema nu se pune neapărat ca Domnul să ne ajute, pentru că El este doritor să ne ajute, de aceea aș început lucrarea Lui în noi. Dacă avem parte prea puțin de ajutorul Lui Dumnezeu, nu este din pricina Lui că nu ni l-ar acorda, ci este din pricina noastră că nu suntem gata și nu suntem dispuși să-L primim. De aceea, iubiți ascultători, în încheierea programului L-225, doresc tuturor ascultătorilor să-și pregătească urechea, să audă instrucțiunile Domnului care vrea să ne dea ajutorul, inima gata să-L primească și voința gata să-L înfăptuiască tot ceea ce ține de noi. Domnul să ne binecuvinteze cu acest har, iar noi să ne arătăm gata să-L primim pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin! Într-o zi,